Habe, parke ekologikoa dago utzita, ez da, ez du mantenurik. A, asuntoa da, parke ekologikoaren funtzioa berez sortu zanean, zela, mareak gora danean, en, txingudu igustiko egaztiak, babesleku bat izatea. Arazoa da, urmaeletan, mareak gora igotzen danean, bertako egaztiak, ez daukatela, nun... Goderik, oduan praiaundi sortu zen optarako, urmail batzu sortu zuzidan, berez ura bahu e egoteko mareagoran. Hori da, praiaundiko funzio biologikoa, txango dukena. Eh? Mm. Gero, horreri, eman zitzaion, ba, funzio pedagogiko bat, divulgazio bezala, eta gero, azkenekos, ba, funzio tekniko bat. Eh, gaztiak eh, kontrolatu, behatu, zenbatu, eta migrazio baraian, babes leku edo atzeden leku bat. Hmm. Azmorren gizatuzan playa handi. Oduan, daude, Umail batzuk eta konporta batzun bitez kontrolatzen da, edo urmail funtzioa da, en, kontrolatzea ura sartzea, ur sartzea madea goran, hmm. eta du sentimetro bat, batzeko batzeko E, fondoa duen urmail batzuk e, mantentzea. Hora, bai, hadazoa e... da, utzikeriakin, utzikeriakin, mantendu ezagatikan, ba, atea, edo, konporta guztioiek hausita eta puskatuta daude, eta tardun, dena, ba, ez du, praian duk ez du, ja, bere funtzia bat etzen. Bai, beraz, ur urmailak, ez dira, urmailak, e, bidazoa, e, ibaiaren, e, gora beren baitan, hau dira. Hori da, hori da, hori da. E, Berez makina bazan, Es denzegogun o sea, makina bat zen hegaztiak padurako hegaztiak eukitzeko kopuru bat ego, en, leku bat babes leku bat mareagoran hmm. eta eta eta eta hori ba, hoge geez du funtzionatzen bai Sí. Ez, ez du funtzionatzen, mantenu ezagatik, noski? Hmm, mantenu ezagatik. E, gero bestalde, ba, ben meina aipatu haipatu izan da ere, ba, e, degarra dazioa e, orokorra dela, ondakinak ere, e, ba, bide bazterretan, ze jende anitz pasatzen da bertatik aipatu duzu, ez? Beno, azken, barri, azken batean bisita ba, dela, hori e, ere kezka da, ez? Babes babesgune alako babes batean, hainbeste ondakin eta biltzea. Onda bakarrik ez, baizik eta berez babesleku izan balukena da espezie inbaditzalearen produkzio granja bat. Zergatik, mantendu sortzen du, koipu bestelako arpo armatu en, aloktonoak, kangejo amerikarrak, kangejo Eta horrelako espeziak, ba, ugaltzea, eta egon landaretzen, ba, batxariz eta bestelako alga eta fitoplakton e, arrotzen, ba, leku izatea. Zaberez, espezien bades leku behar luken leku bat, ba, bihurtzen ari da, justo kontrakoa. Espezien mm -hmm. baditzalean granja bat. Eta hori gero iraultzea nekez, egin ez. Badakite, arantzadi adibidez, landaregin baditzaien kontra lanean ari dela, baina, e, esan bezala, e, ba, kendua da, e, gehiago, azkarrago edatzen dira, ez? Hori da, hori da. Plaiaundi adibidez, gaur egun, bere funtzio bakarra baita zundura da, funtzio ustezko, funtzio didaktiko bat, dago etxe, etxe bat, bertan, ba, urte, urte, urte, Ba, Milaka ume pasatzen dira, eta ematen zaizkiba, bideo batzuk eta hori, baino, etxe, oztatika, kanpoko guztia utzita dago. Eta berez, paradoja bat bada, zeatikan bertan da, tokatzetzaien aterismoko eta kiroleko pista batzuk, eta kirolpista hori daude mantenduta. O sea, kuriosu mantendimentua dago kirolpistan zako, eta berez daparkerako ba, Ez da guiniko mantenurik. E, hori haipatu behar nizun. E, Kirol instalazioi dago kienez, ja, atletismo pistak, hor e, jarraitzen dute badakigu Europako direktiben kontra, e, mantentzen bai. dira momentu, zor e, bazen EPE bat, ez, edo bazuten agintariek EPE bat e, Kirol instalazioi ek, e, hortik ateratzeko, e, irungu dalak badakigu txen perenako proiektua maigainan duela, e, atletismo bai. pista e, berta eramateko, baina ez dirudi EPE laburrean egingarria denikau. Ez, ba, hori zango da bi, bi, bi urtetako lana, baina, baina, aber, gu, aber, hori guztia, txingudi guztia dago, plan rokor baten barruan, zek, liek, e, babesbune batzuk dira denak, eta hori, bab, babes, le, le, lekuaren babestea, osea, e, ez konstruitzea, ez eraikitzea eta hori guztia, hori bermatuta dago. Gertatzen dena da, plaion di dala berez, en, e, txingudi guztin, Dioza, mareagoran. E, mareagoran betezen du bere funtzioa, eta aportxatu funtzio hori, ba, funtzio didaktiko bat dauka, eta funtzio zientifiko bat, zetik anegaztik guztiak berez horruza sartzen dira, osatu behaluteke. Gaur hmm. egun zikeria hori or, or, ez da gertatzen, adibidez oain eh, mokozabala migrazio garaia da, mokozabalak ez dira gisten, zertikan, ba, bueno, ba, ugarte batzu bat daude, denak E, belar motza behar lutekenak beak atzerenttzeko ba, denak e, batxadiz eta inbasorakin e, itxita daude eta ez dute bere funtzia betetzen. <hazurra> odon, odon gure gure aldarrikena hori da e, itsasena da unitnitologiakatzen partetikan ba hori, ba, ez dugu eskatzen ezberrerik e, Funtzioa, bertako funtzioa, ba, ba, ba, irautera. Hmm. Zerazken batean, en natur parke babes leku, eh, beharko lukena esan dezakegu nolapaiteko parke tematiko bat eh, bilakatu adela? Ez? Ba, ikudan, bueno, berez gugori ber, asumitzan, duen, parke parte tematiko bat izan da ere, mantendu bat behar luke. Esan goezut beste ejemplu bat. Eta? Ekoitxea edo bertako interpretazio zentroa hor egon edo arrasaten egon berdin-berdin da. Hmm. Zeratik, bertako, en, bertada dihoazten unberaketa ez dute ikusten kanpoan inguruan gertatzen dena. Ber, ba, bertan ikusten dituzte bideo batzuk eta ematezak alako informazio bat, baina kanpoa bat ezin dut ez daukate bestelako hori, bestelako hori izango litzake, ba, egazi migratzaileen eta bertako egaziin kontzeptazio kopuru handi bat. Hori hmm. ez dago. Hori hmm. ez dago hori ez dago nabarmen mantenu ezagatikan. Zetikan ugarte hoiek eta vegetazioa kontrolatzen gobaliz eta ez, aipatu bete konporta hoiek funtzioa matxan egongo baliz, ba hori litzake inungo arazoik izango. izango. Lepongo egaztiz. Hmm. baina ez dago. Dago, e, e, e, da oso proposizio sobahu batean esaten ditut orain eh e, kontrola dira matenai diranak hori zatzen dute osea mokoza ja ez dira jaisten chingurin plai hundin ziate bi buelta mate ituste ez dute ikusten jaisteko lekurik eta segi egiten di migrazioan migrazioan izu ezko salto emanezetik kan chingudi izango litzake eta hori da bat birineoak Eta itxasoan tartean sortzen den enbutu bat. Migrazio guztia edo migrazio e, parte hauntibat dortekan da. Baina gazti konkreto bat e, mokozabalan e, kaso konkretoan adibidez, e, denak dorti pasatzen dira. Egun eko laro gila pasatzen hmm. Holandan, e, Belgikan, e, Frantzian, ingaterran edekun batzen duten, mokozabal guztia gorti pasatzen dira. Egun eko laro Bertan, leheno jetxiten zidan. Zeratika, ba, bueno, ikusten, erakarri bat. Ba, urmail batzuk, e, ogei zentimetro, ama zentimetroko ura, urakin, ugarte bat, vegetazio oza, sea, belarra berak posatzeko, eta gaur egun, ba, topatze dute, metrodi erdi, bi metotako urmail bat, eta begetazioz betetako bat. Hmm. Da, dena hori da, mantenu ezagatikan. Ateak, esaten dituen, ate horiek ondo mantenduko bali da, eta urteko vegetazioa belaga ondo moztuko balitz. Da, funtzio, bere funtzioa betekuko, eh. Eh, gogoratuko dugu Jon, e, agintariek, bueno, abertako plan berezia ere aipatu izan mutela askotan, eh, bilera baino gehiago e, egin izan butela, ez, interinstituzionala edo ba, e, etorkizuna nolabait ere e, babesteko eta hainbat proiektu bitustela, baina eh, horrek guztiak ez duela zertarako balio aipatzen ari zarenagatik, ez? Mantenu faltagatik. Hori da. Hori da, hori da, eta gu guazkinen ba, behartu izan du gara, ba, hori ba, bankarta bat, eta bestelako e, mod, ba, aldarrikan behar bat egitek gau, esateko palaiundeko parke ekologikoa e, ez dala parke ekologiko bat. Da, ba, parke periurbano bat, e, bere funtzio ekologikoa ba, betetzeztu, nah? Eta ez du betetzen? Ba, ez dago lako bolondate politikoen betetzeko. Hm. E, bolondate politikoa ongo baliz, ba, ongo liak ba, esatizten bezala. Be, Ugarka guzti horiek, beren ur, urmaeleak e, mantenduta, e, ongo liitzake Island belarra amostuta, e, ongo liitzake e, landari imaritzale guztiak ezabatuta, e, ongo koipua ezabatuta, esabatuta, onberkuluk florigarako torturakak kontrolatuta, e, gambusia kontrolatuta, eta ez da la alako ez egiten. Hmm. Ba badutela lana agintariek e, duari gabe ez dakit e, berandu ote den e, baina lehen baino e, ba, Esku hartu beharko dute ba playaundi no, ez dakit nolabait lehen goratzeko hori baita leena bizikoa eta e, ur konporta hoe konpontzeko ez lehen baino hori da eskatzen mozuta hori hmm. Osondo, baion eh, mila esker, egon eh, mojika, guran eztanak vale, eta Hale, ba. ikusiko dugu, ba, zer nolako garapena Hale. duen, eh, hori guztiak. Eztan ba. hongi. Esker ikasko mm, Bai, zuri. Hale, hau grazen.